Hola, què tal? Hola, hola. Hola, Mariona, com bé? estàs? Ah, vinga, vale, que comença Molt bé, <ríe> Mol bé tu? Molt bé, espera, que estic una mica nerviós, perquè m'has ah. dit que avui la pregunta me la fas tu, i, i no sé si farem programa avui. Ojo, que, o, o que és forta, eh, avui, la pregunta? Sí, espera, que m'he de preparar, eh, perquè no ho no sé. Espera, jo poso, jo poso la cançó aquí a punt, vale. i si d'allò li dono, i si no, bueno, si ho sabràs, tu em dius si no, si o si, si, si no. Va, va, fot-li, fot Llimones o cireres? La mare que em va matricular. <ríe> Clar, aquí és arma de doble filo, perquè a Mariana sap que tinc un cireré, que m'agrada molt les cireres, però que, a més a més, ara estic plantant els llimoners. Però no, i m'ho fico, és molt difícil. Ah, per menjar o per, per cuidar? Pel que vulguis. No, no puc... Guàrdia. Uh... Així global, saps? Cireres. Sí! Vamos! <ríe> És que és el temps de les cireres Ho tenia claríssim, per això sabia que diria cireres Visca a les cireres <ríe> Molt bé Ai. Escolta, pues um, cireres, i tu? Cidere. Llimones o cireres? Cireres, cireres ah. Bé, bueno, clar, Favor. si no no haguéssim, si no, no haguéssim fet programa Clar, clar <ríe> Sirenes per menjar, segur, sense cap mena de dubte. Com les tens, tu? Verdes. Verdes, verdes? Encara estan verdes. També és verdes en madura, em diuen, eh? Exacte. Aquest cireré he de dir que tarda. Tarda bastant. Perquè teus una varietat tardana. Però és veritat, vaig a passejar i he estat tot ple de cireres. que casa meva ja De vermelles? Ahir em vaig menjar tres. I què? Perquè no me n'has portat? Perquè estan una mica d'acides, encara no estan allò... Aquestes Seria la mescla entre llimona i cirera. No? Aquestes que estàs collint, que dius que són àcides? Ah, no? no? Sí. Seria la perfecció, sí, sí, perquè... Sí, sí. A veure, la llimona també m'agrada. Jo sóc d'aquells que, quan s'acaba el bitxí, xupo la llimona i me la menges. És que la menges no, men... no, no, no ets d'aquestes. Una, eh? una miqueta. I si sempre de gust. Mira, seria una bona pregunta, que aquesta, també, per començar el programa. Sí. No? Et la llimona o no de no, la no. menges? Depèn. Si és ecològica... Si és d'agricultura biodinàmica... No? Sí, si sí, no... Si no, no. no. Vale. O era. Doncs, eh, ah, sí, com estàs? Com va anar la setmana? Molt bé, molt bé. Et veig estupend aquí, ja has entrat sense sabates, perfecte. És que clar, el Mateo, en... aviam, posa'ls en context. No, ja estan en context. Bé, bueno, els que aterreu en aquest episodi d'entrada ja de Saque, heu de saber que tinc la casa feta un... Bueno, un Cristo, perquè és... ja tinc paletes. Ara ja han acabat la Gran Pols, és a dir. Ah. Però, Home, però ara que ho he pres... Però és igual, perquè encara ja no hem fregat, encara. <laughs> Saps què en aquesta casa anem tard, sempre, i bueno, deixem passar una mica, llavors, quan hi ha menys feina de pols, llavors quan, ja, ja l'hem tret nosaltres. <laughs> ja l'he dit, clar, clar. L'has tret tu, llavors... però a l'estudi no es pot entrar amb no. sabates no, no, no, que vens del passadís. Imagina't-lo fort, lo tiquismiquis que sóc de l'estudi. No, no fos, oh. la catifa com està, ben atejat. Oh, per favor, l'has superaspirat. Està net tot, està estupendo. Jo estic aquí amb les meves xancletes que no surten de l'estudi, eh? no tru descalç em pico les és es que em sí. va però les meves vames han quedat al final del passadís eh? per què? imagina't eh? com és? per no portar passadís pols cap aquí ah vale. el passadís està més net clar clar ho has fet per això no? però si has agafat una mica de pols del passadís ara has entrat en pols Mariona no n'hi havia de pols al passadís vale vale, vale. Bueno, deixem-ho aquí perquè acabarem malament oh. doncs bueno què has fet aquesta setmana? aquesta setmana mira'm a veure va explica'm he fet he fet Saps que ara, ara a, la, a la primavera, tot ah, floreix... A oh, la primavera la sang altera, tot, tí, jo, estic, tot... jo estic ja nerviós. Nervies, nerviós, sí. Ja. Nerviós, nerviós. Va, bé, que m'he casat, eh? Va. M'he casat i això a la primavera de baixar ja un dia o altre. No vols dir que baixa. Però, bueno, tothom... Sigui la tinguis la que tinguis, suposo que la primavera afecta. no? Home, per favor, esclar, vinc d'un hivern, bo incipi. i incipi. Llavors, de cop, tot, tot, florells, tot, et tot et és que... I, home, no. a l'alegria. Tot a veure, ara et seré a fer un comentari així una mica lletjot, però certament a quan a ver, estàvem eh? a la universitat, a Barcelona, justament, a en Gerard Marín, eh? Mira'l! Estàvem allà estudiant a l'aula de música de l'Iceu, que estàvem fent el grau mig de música i allò era plaça Urquinaona. Uh -huh. I clar... Allà, quan, arribava ja, temps, ja quan arribava a bon temps, anàvem allà a baix a seure un banc ah, per, per reposar. I, clar, i de cop, pues, la gent que passava canviava la seva indumentària. Doncs pues, pues, clar, la primavera, la primavera <ríe> ja està. O sigui, això aquí no ho dic <ríe> eh? que... simplement que la gent canvia l'indumentària. <ríe> i... Bueno, total. T'alegra la vista. <ríe> <ríe> a veure, aquesta setmana... <ríe> aquesta setmana hem gestionat la coberta vegetal. Molt bé, què és això? Ja em diràs, què vol dir això? Ah, això, coberta vegetal, jo m'apunto. Després... Coberta vegetal. És que sembla molt tècnic, eh? però és l'herba que creix al mig d'una passada. Xim-pum. I això se diu coberta vegetal. Al d'una sí. passada, situem-nos. La passada, La passada... on plantes els ceps. A banda i banda tens ceps, i pel mig ha de passar el tractor, passes tu a el fer cavall. feines, o al cavall. O el... Si és biodinàmic, cavall. O al Coberta, perdona, m'has dit? Co... Coberta vegetal. Vegetal. Vale. vale. Amb um, això que deia, que ara és la, la primavera, tot creix, tot floreix, uh, tot vaig fer una, herba. Vaig posar una foto l'altre dia a l'Instagram de que vaig ficar benvinguda a primavera i es veia, tinc aquí dos bancs que es miren. Ai però... sí, la vaig veure, boníssima. No hi havia banc, era tota herba i, i dius, bueno, vull seure aquí, però no puc perquè ho ha colonitzat l'herba. Boníssima. I era bona, boníssima la foto, sí, sí. <laughs> Doncs, coberta vegetal. Doncs això, les, les, les prunes ja comencen a créixer, Oi, les cileres bones. ja estan madures, en els canta. préssecs també ja creixen, tot creix, tot és meravellós a la primavera. Però què passa si en el teu celler decideixes deixar coberta vegetal? Que et comença a aquella herba, aquella herba, aquella herba, que t'arriba a l'alçada del cep. I on ah, és el cep? No ho ah, veus. Com els, arbres, com els bancs aquells, Clar. no? Et, tapa, et tapen el cep, que curiós. Clar, Què passa? Um, com més creix, més humitat i allà, més clar, fongs. Clar, ui. clar, llavors aquesta herba l'has de gestionar. Sempre i quan tu vulguis treballar amb coberta vegetal, eh? Que ara explicaré els beneficis que aporta oh, la coberta perfecte. vegetal, d'acord? Vale? Um, nosaltres creiem molt en, en la coberta Per què? beneficis. T'estructura el sol. No el sol de sol, eh? El Però, sol de terra. El sol de terra. Això encara accent diacrític o no? O l'han tret aquest també? Se l'ha empatat? Perquè a mi si dius... Hòstia... Ai, jo a, la, no a la, els professors de la carrera me continuen fent amb accent. Vale, perquè és aquelles ara, coses d'accent. Són científics, no sé jo. Clar, és que van de veure, sí, no sé quants en i dona. Exacte, que ho has d'entendre pel context. Exacte. Jo ara tentès, però ojo, eh, perquè aquest, el, de sol és és el sol és complicat, És eh? sol és complicat, el sol és complicat. Hablar el, seves... vale, va. el sol Beneficis. Llavors, el sol, si sigui, estructura el terra. Vale. Amb les arrels, les plantes tenen diferents tipus d'arrels, ja sigui doncs, una arrel gruixuda que tira cap avall uh -huh. o una xarxa més d'arrels primetes i bueno, l'estructuren de diferent manera. ¿vale? Um, què més fa? Fa competència amb el CEP. Que dius, oh, uh, això potser és dolent. No ens interessa. Bueno, depèn. Alfa, al així el fa actiu? No, o sigui, si tu tens una vinya jove, per exemple, uh -huh. que has plantat, allò té una energia que no te l'acabes. Vale. Imagina't un nen petit. Bé. Bueno, sí, L'Ainet. Sí. Uf, uh, l'Ainet, vaya monstruo, nen. Vale, que m'ha dit, doncs. dit la, la Mar que, que la va portar a música, perquè és el que fa música, Ai, vale. no, té jo. un any i mig i fan música, bueno, allò que fan els nens, musicoterapia d'aquesta sí. que, que toquen instruments i tal. Però pues era la, la directora, <coughs> la jefa, estava allà amb la batuta, saps? I tu, to, Manant, tu, eh? tu toca això, tu toca allò. No, això no sé què, saps? Era com, me imagino, vamos... Vaya terremoto. Bueno, total. Ampijo. Doncs això, doncs un cep jo al final té la mateixa energia. ¿vale? Molt bé. Què passa? Has, has d'intentar regular la producció d'aquest cep, ¿vale? o la vegetació que pugui arribar a treure. Sí Llavors com ho fas? Pues una eina és la coberta vegetal, que fa competència amb l'aigua, amb els nutrients, amb les sals minerals, que així no ho agafa tot el cep i també ho agafa la coberta. Uh -huh. què passa si hi ha molta producció i no deixes coberta, per exemple que el, el sucre i els sucres i el contingut així de sabor del raïm es dilueix perquè hi ha uh -huh. més quantitat de raïm llavors també es depèn del que tu vulguis com a celler Clar. si tu ets un celler que vols fer quilos perquè vens el raïm i t'interessa fer quilos, no deixes coberta perquè el ditxo uh -huh. ah què, dita, li, què li diu el ditxo? una llaurada és una regada una llaurada és quan el tractor o el cavall, <ríe> però el tractor normalment, passa a treure l'herba. D'acord. Vale. Vale, perquè l'herba capta humitat, capta aigua. Si tu treus l'herba, aquesta aigua és amb el cep. Per tant, hi ha més producció. Perfecte, menys aigua, més estalvies tu aigua també. Exacte. No? Sí, bueno. però el cep normalment no es riga perquè és d'assecar. Ah. Però bueno. Tens <ríe> <ríe> Però no hi ha ningú que el regui, per exemple? Ah, depèn de quin lloc, sí, si no plou molt, si no plou, sí. I ara amb el canvi climàtic, ojo que Ep, està. Ep, que haureu de començar a invertir en aigua. Ojito, ojito. Vale. I llavors estudiareu quin tipus d'aigua... Uf, i... un altre mal de cap. Que si ve zoia o solan de cabra. <laughs> Són bones aquestes, m'agraden a mi. Tienen com un gust és així... És molt pija ja, eh, solan de cabra, Mateo. És la millor. És sí, és cara propages la l'ampolla, la màsca, quintuda de plàstic. Sí, però és bona. O ho sento, eh, però però m'encanta, No he dit mai cap tas d'aigua, veus? Vull dir, no m'he fixat mai. Bueno, jo crec que són diferents. Ja, parlarem un dia d'aigua. Vegeixis, si es plau, senyoreta. Ehm, bueno, ja. en funció de la vinya que tu tinguis o del que tu vulguis, deixes coberta o no deixes coberta, La gestió de l'herba la fa de manera d'una altra. Si vols fer molt raïm, menys herba. herba. I si vols fer què? Poc, Depèn, per però, per exemple, jo vull fer raïm de qualitat, no vull que el CEP produeixi molt, per tant, hi deixo coberta. Uh, ara no ho he entès. És a dir, si vols qualitat, has de deixar que el raïm no produeixi molt. Que el CEP no produeixi molt Ai, raïm. Ah, el raïm, el CEP. Si però... produeix molt raïm, la concentració que pugui arribar ah, a tenir es dilueix vale. perquè tindrà molts gotims. Vale, Saps? Vale, vale, vale. Hòstia, però això és com... Eh, és a, a ull, no? A ull, més o menys, tu saps quanta herba has de deixar perquè tingui... No, no, t'has no, de... És... de conèixer la vinya. Clar, clar, això és amb els anys, anys tu, any, però... sí. i cada any és diferent. Uf. Vaja per Déu, tu, ostres, tu, sí, aquelles sí. margarites que surten, no? Sí. Aquesta la trec o aquesta la deixo? Ah. <ríe> tu, fora. <ríe> aquesta la deixarem, perquè... No, és, una... sí, és això, sí, no? Sí, sí, aquestes sí. herbes tan maques. I ara et preguntaràs per què surten diferents erbes i no surten sempre la mateixa. O, o per què canvia d'un altre any si el, si, el, si el terra és la mateixa? Perquè fa vent i el polen no? es mou. I... Sí, no, però... O sigui, si... tu, saps la ma... tu saps el que em passa al meu balcó? Ara sortim aquí a la terrassa, t'ensenyaré, que tinc els dos llimoners, perquè ara ja fa sol. Ja al, fora. al meu balcó, tinc la meva veïna, i aquella sí. dona tan estupenda, oh, maria, maria Mus, que rega les plantes com... Bé, bueno, ho porta tot el dia. Que és, tu surs a casa meva i veus tot mort i allà eh, tot floreix i és meravellós. <ríe> doncs la màgia... Els llimoners la... no, eh? No, els llimoners l'estic cuidant molt ah. bé. La màgia de la naturalesa, ella està regant una planta, cau un pètal, uh -huh. um, o el que sigui, uh -huh. cau, uh -huh. i es queda entre el, el voral en, del balcó que hi ha com una mica d'espai de, de, entre totxos sí. i allà va creixent coses doncs pues creix la mateixa planta que Clar. està regant la Maria és és meravellós és ho dic, ja sí sé que ho saps, però quan jo vaig veure mira quina, mira, em vaig fixar a la paret, al mig de la paret, mira però quina com? flor una flor lila, maquíssima i d'on ha sortit això? i miro una mica més amunt i hi havia una torreta muníssima que dic, ah, vale, ha caigut i amb el temps bueno, muníssim, una primavera ha crescut veus? És que la Martoronesa és estupenda doncs suposo que és per això, o no és per això? Sí, clar, perquè si no al final, si no hi ha pol·linització, puli, pul, no, no, no creixeran les plantes. Clar. Però les plantes són un bioindicador del terra, del sol. ¿vale? O sigui, si si tu t'hi creix, mmm, moviment, una llaguminosa, mm -hmm. ¿vale? que seria una fava, um, ara potser t'enganyo, eh? una mostassa... En... No sé. Bueno, si algú ho sap, corregiu-me. Ara, ara, eh, però... ara de cap no m'ho no sé, això. I llaguminosa és de llagums? De llagums. Llenties? Mm, faves, millor. Faves, faves tenen... S'acostuma sí, no sí, a plantar faves, per exemple. Vale. Um, bueno, si tu t'hi creix una no, llaguminosa al terra, uh -huh. vale? vol dir que al terra li falta nitrogen. La llaguminosa és capaç de captar el nitrogen de l'aire i transformar-lo en, en, en un nitrogen que el terra pot assimilar. Si o sigui, el passa l'aire al terra... Exacte. Faria com de, de, de transmissor. Sí, exacte. Molt bé. Si tu t'hi creix una altra planta perquè el sol li falta, m'ho invento, ferro, doncs aquesta planta creixerà per captar o per transformar diferents components. Vale, ara ho entenc. I tu um, jugues a què? A, a, a tenir aquestes plantes que et captin el que li falta el teu sol. Bé, bueno, llavors pots jugar dues maneres. O pots deixar coberta a baixar de l'espontània, que et creixin les plantes okay. que, que el teu terra necessiti. Vale, Vale? o pots sembrar ah, amigo, agafes un kit de llavors sembres i llavors tu estàs com conduint què vols que hi hagi al teu sol ah. perquè llavors el cep t'ho agafi i ara et faré una I heu fet experiments m'imagino que sí, eh? que aquests pagesos d'avui feu experiments i tal però en aquestes que dius tu la coberta vegetal aquesta um, si plantes maduixes quin vi et perquè clar, ojo aquí, potser estem aquí davant de la panacea saps, hi ha, hi ha molts llocs que hi planten l'hort entre cep i cep és ah, a les passades bé. que això llavors també és com li dóna una altra Tenen... bueno, no, el tema és que la, potser una mongetera uh -huh. no requerirà les mateixes necessitats que tingui un cep vale. llavors així fas competència, tens mongetes i els estructures al el sol i bueno, és com tot un win-win molt bé, win-win Pues... Jo un dia vaig plantar faves a una vinya faves Com perquè la fava capta molt nitrogen i llavors ajudes a la vinya vella que, a... o sigui, que el cep pugui agafar aquest nitrogen saps? per llavors fermentar el raïm. I va anar bé? Sí, va anar molt va bé. Era molt curiós veure una fava al costat d'un cep. Llavors el vi era bo. Sí, sí, sí. Dir, tot serà beneficiós. per. És... Més Mare. que el vi sigui bo és que t'ajuda... Sí, però també t'ajuda al procés d'elaborar el raïm, saps? Vale, vale. Fermentar-lo... A... Déu Déu-n'hi-do, nhi I quines clar, coses. has de fer una gestió d'això. I, I tu m'has dit beneficis. Els beneficis d'això. I els contres? Els contres és que una mala gestió et pot dur a la pèrdua. Ah, sí, et pot menjar bueno, un cep. O sigui, una mala no. hierba, que nunca mueres, <ríe> muere. et, et pot menjar un sapot. No, el tema és que si tu no fas una bona gestió, se't pots crear allà amb una humitat clar. que t'hi pot anar un fonc es pot expandir els fongs, així... Coi de fongs! Obres, tanques els ulls les obres i ja tens tot infestat. Un munt de fongo. Llavors, bueno, és, és, és el seu tema. Clar, clar, està anant molt... Eh, I has de vigilar perquè quan plou quan plou molt no pots entrar amb el tractor perquè et queda encallat el tractor allà a la terra... Un cavall, Bé, és, és... Mariona, un cavall. Compra't un cavall. Vén-te'l Lamborghini. El lamborghini. <ríe> però és que si sí, el sí, Lamborghini et trauries 300 quilos, ara. Tu, mà, amb, un, amb, algú de, amb algú que faci col·lecció, i tal, de l'època. És boníssim, és boníssim, l'Amborghini. Tu vas allà a un, un museu de tractors d'això. <ríe> vas allà amb un je que te'l oh, venc. Però, però és d'aquella època que... Que és vell, però no és antic. Exacte, no? eh? com, exacte. Com aquesta casa, no? Encara? <ríe> li fal, depèn, si li treus no. el... No. Bueno, les vigues són... Està bé, són maques, i ara per aquesta... Bueno, perquè era aquella moda que... que però, com que estaven... Exacte, exacte. Els anys són, però... Que tapen aquestes coses sí, per poder realitzar-les, però ets, que... I ara està de moda l'altre <ríe> cop, que ara <ríe> l'antic és guai, no? És moderna. <ríe> exacte. Mol bé, doncs... I res, hi ha ja feina aquesta de gestió de l'herba, tot arreu, perquè clar... Coberta vegetal. I al final no són males herbes. La gent els diu, aquesta mala herba. No són males herbes, tenen la seva funció i creixen Uf. perquè han de créixer en aquell moment. Que bé, que, bé, que maco, això que acabes de dir, que és com les persones, en el fons. A sí? A veure, a veure... <laughs> ara, no, no hi ha males persones. Bueno, bé, bueno. Bé, no. Però és cert que des de... de, de, de des del punt de, de la de la filosofia i la psicologia de, de, de dir, no hi ha ningú mala persona, sinó que hem de ser som nosaltres com veiem a l'altre, etc etc etc. Mm. no? Eh, doncs escolta, molt bé, no són males herbes. I que l'ortiga aquella està allà funció, perquè en sí. aquest moment pues, ha d'ordenar el terra. La funció exacte, de l'ortiga és aquesta. Exacte. I deixeu-me en pau, a I, mi no em talleu i, perquè estic aquí, no? Està fent la seva funció, ah, llavors, bueno, l'has d'entendre i has de ah, viure ahí. Anem, anem ja nosaltres, ens volem fer una terrassa i tu fora d'aquí, clar i llavors va sortint cada any allà i totes les campanes. De... Tin un are ja no surt, però quan vem entrar a aquesta casa, mm? farà dos anys hi havia una, una planta que creixia allà al mig del pati, que no sé era, que el meu sogre diria que era una mala herba, però era un arbre de gran. O sí, sigui, era <laughs> I la vam tallar, vale? vam dir, estava allà al mig i vam dir, bueno, que és una, no era ni un cirerè ni una... El cirerè i l'enmetllé mantingut. Clar. Però allò com que era una mala herba però molt grossa i era un... Tenia fut... O sigui, era un, un tronc, quasi bé. Sí, sí. Vam tallar, vam ah, tallar, doncs pues va tornar a créixer fins a tres o quatre vegades. Toma, ja. Ara ja no. Ara ja crec que ja... Ara l'heu matada ja. Però, però Déu-n'hi-do, eh, el que diuen de Nunca Muere. Jo crec sí, sí. que talles d'arrel així com ho vam fer el cirerè i allò ja no creix que dius, quina llàstima. Va, va, en funció de, va en funció de la planta. Clar, clar, ja m'ho imagino. L'olivera, per exemple, torna a créixer és així. molt resistent, ah, molt, molt, bé. Bé. Doncs molt. Però bé. molt, eh? A més, pot créixer a qualsevol lloc, a un marge, a un, a un racó, a una esplanada, al costat d'un... Bueno... Penya sagat, allà, aquestes sí, sí, imatges sí. maques no, que hi ha? No, no, tot arreu. I la talles i et tornarà a créixer. I es crema i tornarà a créixer. I ho va fent. Doncs pues molt bé, aquestes oliveres que, que per cert, Necessito més oli. Se m acabat l'oli i ja em portaràs. Oli de l'oblit, senyors. Si no el coneixeu, eh, no l'oblideu. És que ara buscava, buscava un, un eslògan o alguna cosa, però oli de l'oblit perquè les oliveres de la Mariona eh, li diuen oli de l'oblit perquè eren unes oliveres oblidades. La varietat era oblidada. Ah, s'havia oblida, oblidat la... La varietat, la varietat vaqueruda. Vaqueruda, val, va, són olives vaquerudes. Llavors la van rescatar, mm. es diu oli de l'oblit i està boníssim. Per mi és Estava el segrestat. Sí. Perdó, perdó. Ja parlarem un altre dia, ja un altre dia. Sí. Però per mi és el millor del del planeta, oli el fa servir a l'Arturo, Artur, Artur Martínez, estrella Michelin, oi que escolta. proveu lo sí, sí. si podeu. Oli de Lulit. Doncs va, t'explico jo. Va, has fet Jo aquesta setmana he fet moltes coses molt diferents però molt semblants a la vegada. Vale. Vam fer un Silent Adventures per una empresa molt bé. Molt, molt maca que tots eren molt joves, noies i nois molt joves, que vaig wow super superguai, perquè era com, saps, aquestes noves empreses. Sí. Que I eren dijous i, vam, i feien festa i vam anar i vam fer un Silent després de treballar, els vam enganxar allà a, les, a les 8 i vam fer un tour amb ells i, i després ells seguien la seva party, saps? Rotllo super Team building, però alguna com o un dijous, que, que fan sovint perquè són joves, saps? I, que guai. I és com una manera que tenen ells doncs, de, de dinamitzar-se i d'estar motivats i vaig, vaig trobar espectacular, vull dir superguai. Que xulo, és que és molt xulo això, Mateu. No, sí, sí, que feu. el Silent Adventures eh, que farem ara que d'estiu a veure si, si tira més, vull dir és que... És molt xulo. Que està actiu, vull dir, la gent pot fer els tours públics o ens poden contactar per, per fer-los privats perquè també també ho fem i la gent s'ho passa. S'ho passa teta. Brutal. És es que jo molt pesateta. Brutal, brutal. Però ja dic, vam anar aquesta empresa de nois i noies molt joves i van estar donant-ho tot. Sí, eh? Des Però des què va del... de fer? Al mig un poble? A Barcelona. A Barcelona. mig de Barcelona. Oh, passeig de Gràcia, oh, oh, oh. de... oh, oh. Diagonal i la Rambla. O sigui, a ser, la penya flipava. Però molt xulo, molt xulo. La veritat és que jo, fent jo de guia, saps? M'ho he passat superbé. O sigui, és, és superbé. És que ho fas molt bé de guia, eh? Bueno, em deixo anar. Diguem <laughs> que em deixo anar. Llavors vaig fer un concert de Ludovico, després l'altra cara de la moneda oh. del Mateu. Ja, no? yes, no, bastant. En un punt estic allà alocado i ho dono tot Cal. per la fiesta, eh, bueno, perquè és la feina, saps? I l'altre estic al piano cançons de Ludovico, no la on la gent s'emociona i plora. I això a mi fascina, perquè després t'ho agraeixen, no? I, hòstia, moltes gràcies, m'ha arribat molt molt emocionant. I plorant, la gent. Sí, eh? O sigui, i m'agraden molt els concerts de Ludovico, els concerts que organitzen aquesta gent del Candlelight, els de Fiverr, que des d'aquí una abraçada i, i, i agraït mil per, que continuen amb mi i que facin aquest... Bueno, que estan fent concerts i que omplen i que estan portant la cultura a, a sectors de la població que mai abans havien viscut un concert de piano. perquè És espectacular, eh? I ve la gent a veure a mi, que no han anat mai a veure un concert de piano, i surten plorant, yeah, yeah. i per mi això té un efecte transformador, perquè potser aquesta persona, després d'aquest dia, anirà a veure un altre Clar. espectacle, una obra de teatre, un altre concert, no sé què. però són gent, han arribat a un sector, eh, ho compara una mica com el Mago Pop. Vaig veure un tuit d'una noia que havia anat, a veure el Mago Pop, sí. que va fer un story, un tuit, un tweet, story, sí. i, i diu, no havia ido nunca al teatre i he quedado maravillado. I pensava, no havies ido wow. nunca al teatro? Oh, oh, no? Parlem-ne. Dic, pues ole tú, Mago Pop, pues sí. per portar aquest tipus de públic sí, sí. i fer que el sector també creixi, no? I llavors estic superagraït Total. per aquesta tasca que fan i que la gent, en el fons, si no heu mai a un concert, aneu-hi! Sí, o sigui, sí. un concert, una obra de teatre... Un... No Au, fa pas cap mal. Una experiència que... Dir que us emocionarà i us tocarà les emocions mm. i, i que realment, si no ho heu fet mai, creieu-me, no és... No, no sé, que, que, no sé clar, hi ha molta oferta, hi ha Netflix, ja ha el cine, hi ha... Sí, a vegades també de desplaçar-te a cap Sí, capellà, marxar a un teatre, no sé l'entrada que... tampoc és barata segons Exacte. què... I, i, I bueno, però bé que la gent va a menjar fora, no?, i es desplaça per anar a un restaurant o el que sigui. Ja. Yeah. Potser això no hi ha la cultura, doncs, pues bueno, pues gràcies a aquesta gent també, doncs, que estan arribant a sectors de població doncs sí. que potser no consumia tanta cultura, ara ho estan fent i se n'estan adonant i jo ho veig, jo quan ve la gent que veus, hi ha ja els perfils uh -huh. que s'emocionen del que han de, de vist, jo penso, a veure, tampoc poca cosa has vist, no? Vull dir, gràcies, ho faig molt bé. Gràcies, sóc estupendo. Però, saps què vull dir? La gent que té més experiència t'ho agraeix i et felicita, però però una altra, des d'una altra altra posició, que ja saps els feedbacks que són. Però clar, hi ha gent que ve esperada. Que guai! Saps? És com, guala, tia, tu no has vist res. Que guai, però a veure si aquesta és l'oportunitat, què? Puguem veure continuïs. altres coses, sí, sí. I llavors vaig Bé. anar a veure uh, un Impro Show, Mariona. Un Impro Show? I hem d'anar. Em van convidar a veure'l a... Uh, teatre. Impro Show Musical. Estan al Teatre Neu, que de... es diuen la companyia... Sí, la companyia empresa diu Planeta Impro, tenen diversos espectacles, i un d'ells és Impro Music Show, i estan els diumenges a les 7. I és un Impro Show de teatre que improvisen musical, o sigui que canten també, ¿vale? i s'inventen les melodies i hi ha un pianista vale. i és molt... jo ja n'havia vist va? Per, per, per... Sí, la gent escriu és a, és a... Ah, exacte, de vostre un paperet, ah, ara, un paperet la... la gent escriu una frase, mm -hmm. bueno, jo el, el, el que vaig anar a escriure és una frase ho fiquen en un pot i ells ho treuen durant l'espectacle i llavors, si troben la teva, doncs, ja veus que es jarta un allà a la cantonada <ríe> perquè han <entra> la seva, <ríe> claro. i llavors improvisen amb aquella frase i realment està, està molt bé. Eh, hi, ha diverses, hi ha Jo conec ara aquí a Catalunya dos companyies que són Story que sí? també els he vist i molt bé, o sigui, hi ha gent que són estupendos, i llavors aquests, que aquests tenen doncs, la posada d'escena a l'escenari i tot, també ho tenen molt, molt lograt. Però he de dir que eh, quan vaig estar al Fringe, a Edimburg, sí? al Regne Unit, eh, vam anar a veure dos impro-shows musicals amb la Mar, i wow, o sigui, sí, eh? el control que tenen aquella... O sigui, ja hi tornem, és el mateix, no? D'on neix i d'on ve, i la cultura uh -huh. i la pràctica que tenen, i els anys que porten fent-ho i tot. Però t'ho juro que va, hi havia un show que es deia The Stopper sí? i que una banda, o sigui, aquí, aquí a Catalunya... Aquí a Catalunya eh, tenen pianistes, guitarristes, o un músic, que d'allò però ja tenien una banda que improvisaven. To, o sigui, però banda que et refoen quanta persona són una banda. Una pues, mira, un pianista, un guitarrista, un baixista i una bateria. Ah, Quatre un músics. Banda de... De rock o de, de pop. O vale, sí, vale, vale. Que improvisaven al moment. I tot a eh? Clar, era com una jam session, que Ostres, això, tres, jo com a músic dius, vale, no costa re o sigui, no costa res. Si pactes a algo o admires o o ja pilles al to i tal, sí. doncs, pels músics és relativament fàcil uh -huh. improvisar. Però a l'altra banda hi ven els actors que improvisaven yeah. melodies, però el més difícil per mi és improvisar les lletres que estan dient a que estan de cantreta yeah, aquesta de frase al públic, i bueno, yeah. bueno, és per mi és, però el cap els ha anar molt ràpid, eh? Sí, sí, sí, sí, són gent que atinen molt I, i bueno, suposa que tenen rodatge també. Tenen rodatge i estan fets per la comèdia És a dir, yeah. tots aquests impro-shows es basen en yeah. comèdia Vull dir, que van a, a estripar a muerte, no? Doncs pues, aneu-hi, si podeu Teatre, aneu, els imatges de les 7, els de Planeta Impro, que fan superbé I em va agradar molt, em va sorprendre És a dir, no anàvem una de llum molt alta però em va sorprendre positivament i realment els hi vaig dir quan vaig a goda i dir super, eh, amb, amb felicitats la veritat, així que, que, xulo, eh, que tinc, mai, tinc dos por unos, ja hi anirem ah, vinga, i tant o aquest diumenge, va Com fantàstic, doncs vaig anar a veure això i avui et porto una reflexió que vull que també participis a una reflexió, no, un tema que és una pregunta <laughs> què és la musicalitat? la musicalitat Uau, és és dents, és dents i profund però, bueno, pot ser molt curt de Musical. debatre o podem estar aquí mitjana parlant si sona bé o no, bueno, no la musicalitat és una cosa que es porta a dins ¿vale? partint de la, musicale... music... <laughs> Joder, ega, ega. la musicalitat com a definició doncs no ho he buscat, segurament hi existeixi però jo ara la trec de la barretina saps? per mi és com eh, l'habilitat mm? d'expressar-te, transmetre i entendre la música Vale? això vale. seria com la, la musicalitat que es forma part de les persones és una habilitat de les persones no dic que els gossos no en tinguin ni que les màquines ah. no en puguin tenir però vale? bueno. ja m'entens sí. um, llavors què és la musicalitat vale, doncs, Això coment... l'habilitat doncs, per entendre la música i transmetre-la també no? mm. tu creus que tu tens musicalitat, Mariona? No? que jo tinc musicalitat, hòstia, no ho sé no sé. Bueno, a veure, si no saps aplaudir el 2 i el 4... Ara ja sí. Ara ja ho saps, Ara crec que ja sí. ho has sí. après, no? Sí. Fantàstic, ara només es tractar de practicar-ho. Exacte. Doncs això és musicalitat. Ah, doncs goida, en tinc. Veus? Entens? Bé, bueno, pots tenir més o menys, no? Bé, bueno, I, I amb això et vull dir que la musicalitat s'aprèn. És a dir, um, és com tot, hi ha gent que neix amb habilitat per jugar al futbol i la desenvolupa i acaba sent el Leo Messi. Sí. Hi ha gent que no té habilitat pel futbol, la desenvolupa, l'apren i acaba sent pro jugador professional. Potser no, no és el Leo Messi. Eh, potser sí. Potser el Cristiano Ronaldo era un paquet de petit. No ho sabem. No ho com sabem. que va entrenar molt, no ho sabem. Eh, potser també. Doncs amb la música passa el mateix. Hi ha gent que vale. neix amb musicalitat, la desenvolupa i acaben sent grans músics, gent que no però que també poden acabar sent grans músics perquè l'han entrenat i l'han après, i és una cosa que s'aprèn. Um... Llavors, tothom qui és músic, Sí jo això puc ficar la, pràcticament 100%, o diríem 99%, perquè aquí ja varia segons els estils. Però qui és músic, qui es dedica això professionalment, sí. o, o si més no, que té contacte amb la música habitualment, té musicalitat. Vale. Amb més o menys grau de musicalitat, però en té, val? Qui més en té? Doncs per mi un sector dels que en tenen més i que l'han de tenir al 100% i que sense això no fan res mm? són els ballarins. Els ballarins, eh? Els ballarins. Els ballarins. Bé, bueno, els cantants els incloc com a músics. Ah, val. Hi ha un xiste que diuen que cantants i bateries, i me els músics. Ah, sí? Ah, però doncs els cantants no els hagués no inclòs oh, mai clar. dins de músics. Per què no? Perquè no toquen ni instrument. mal la veu. Clar, clar, però no és un objecte que tu puguis veure, és, saps? és De fet, és l'instrument més complicat, perquè forma part de tu. O sigui, és vale, vale, saps què vale. vull dir Jo per mi el piano està, he d'aprendre... Bueno, és diferent, però sí, sí, és els cantants l'instrument el tenen dins. Forma, I l'han de, bueno, de com de domesticar. De, I l'han de cuidar, l'han de tractar bé. Jo si claro. tracto malament un piano, si li dic un patada, se'm compro un altre. Claro. Però els cantants <ríe> juguen amb el seu cos. És claro, a dir, que encara claro. és més... sí. Vale, vale, vale, jo, evidentment, m'he de mirar l'esquena, els dits, les mans, els bueno. dir, muscularment i tal, eh? sí, sí sí però no és el mateix. Vale. És. Llavors, eh, ja no sé on anava, eh, els ballarins han de tenir una gran musicalitat perquè, ostres, estan expressant una imatge, o sigui, són la partitura de la música, són la, la imatge d'allò que estan sí, ballant. Sí. Llavors, per mi han de tenir una gran musicalitat fins i tot superior a a de l'intèrpret musical. Per què? Perquè en certes vegades un intèrpret musical que se centra en tocar un sol instrument pot arribar a esdevenir un mestre o una mestra de, per exemple, de la trompeta, però està tan ficat amb la trompeta que pot tocar molt bé la trompeta, però ignorar el que passa al voltant de la trompeta, al voltant yeah. o sigui, de la música. I Llavors, això el fa únic tocant la trompeta, però potser quan eh, hi han altres paràmetres de la música que no inclou la trompeta, per dir, ara resumirà, mm -hmm. doncs no té tanta musicalitat. Clar. Però un ballerí ho escolta tot. Clar, clar, clar. clar Necessita escoltar-ho tot. Melodies, ritmes, harmonies, dinàmiques... al final és el que ha de transmetre. Ah, exactament. Llavors, per equiparar-ho amb un ballerí, podríem dir que el bateria sí? és un de eh, dels músics que per mi s'acosta molt. Un bateria quan el, les, quan el veiem, quan el veiem tocar és la persona que es mou més. és la persona que s'assembla més a un ballarí, per dir o així, és el que necessita més mobilitat per tocar aquest instrument. Vale. i al no ser un instrument harmònic, el no ser un instrument melòdic, tinc la impressió que es tenen unes orelles molt fines. Escolten tot el que passa al seu voltant. perquè mm -hmm. són una, són, estan basats o sigui neix la bateria neix, per acompanyar. Vale. O sigui, el seu principal eh, eix de naixement és acompanyar rítmicament. O sigui, vale. són els reis del ritme, però acompanyen. Sempre ha sigut així. No hi ha... O sigui, sí que n'hi ha discos de bateria sola. Però, per allò general, la bateria acompanya rítmicament una melodia, una harmonia, claro. una lletra, no? Llavors... Els bateries, les bateries, escolten molt bé, i això me donat moltíssim, que són els que tenen més oïdes, escolten tot el que passa. En canvi, altres instruments, més mm. solistes, o fins i tot no, jo, pianistes, guitarristes, o fins i tot cantants, que estan més centrats en lo seu, sí. obliden una mica al seu voltant i llavors perden la noció. El gran músic, eh, té unes orelles, o sigui, està per tot, i quan dius, hòstia, aquest tio és un gran déu, aquesta noia, pf, domina que t'hi cagues, perquè, en el fons, controla tot el que està passant a l'escenari, sap què toca cadascú, et podria cantar cada una de les melodies que toca cada I un dels instruments. I això com ho veus tu? Ho, ho es nota quan ets professional a l'escenari i es transmet sí, en eh? la interpretació. I, i, I quan... Sí, perquè, sobretot en els errors, quan jo estic tocant imagina't un grup, sí. no? i la cantant és molt bona, i controla de tot de, auditivament i musicalment sí. aquesta musical, musicalitat que parlem la domina molt jo faig una, un acord que està més o menys fora, que mm -hmm. no hauria de ser Ep, ja tinc una miradeta de plan ah. una mireta i un somriure de plan t'has colat aquí, eh? aquí tal. i una altra potser no vale? no passa res, que pot cantar igual o millor i pot guanyar-se la vida igual o millor però bé, bueno, aquí està la, la, el tema Clar. de... Això té a veure amb la formació que s'ha tingut i amb, la, i amb la musicalitat de naixement que tens. Um, he dividit mm -hmm. la musicalitat mm -hmm. amb... Bé, bueno, aquí, a, gran, a grosso modo, en tres parts, que són el ritme, que vale. pots tenir un gran ritme intern, una gran audició, que pot ser una audició hi ha diverses maneres de, de, de, de percebre la música o el so, que és, per exemple, si ets tècnic de so, estàs habituat a l'enregistrament, a les freqüències, sí, um, no escoltes la música de la mateixa manera que un músic. Els tècnics de so escolten yeah. el so i escolten freqüències i escolten, um, bueno, tot el que va més enllà de les notes. Ja. Yeah. Un músic, això potser, les freqüències, no tant, però escolta la afinació. escolta la tonalitat, l'harmonia. Ja. Yeah. Ja. Eh, i, bueno, i, i, i, i llavors hi ha gent que domina una mica de tot i bueno, hi ha, hi ha mm -hmm. molts paràmetres eh? clar, clar. ritme, audició i dintre de l'audició podríem dir un altre dels paràmetres o sigui, audició pots dir escolto millor o pitjor escolto més fort o més fluix eh, soc capaç d'identificar més instruments dintre d'una reproducció per exemple, va haver-hi un, un company meu de l'Smuc sí. va anar a un concurs d'antena 3 sí que era d'aquests de tosi sí que vales de coses sí? meravelloses, que fan, increïbles, li ficaven una peça orquestral de, no sé, 80 instruments, sí? llavors li treien una pista d'un instrument i et deia quin instrument faia. Sí, tu juro. Això és, per mi, una gran uh, capacitat d'audició. Bueno, pues, jo, jo tampoc ho sé fer jo, eh? Hòstia, jo... ara ha despargut la flauta a quatre. <ríe> no sé, saps? Ni, ni idea. <ríe> Això és una capacitat d'audició. I llavors... També hi ha la uïda absoluta. No sé absoluta no sé si has sentit a parlar de, de, de la uïda absoluta. No, no. The pitch perfect. No? La uïda absoluta és aquell... Això ja és innat. Sí? sí T'he de dir que això es neix. bastant ah, vale. Està bastant estudiat. Hi ha graus i hi ha tot un estudi mm -hmm. darrere i tot. Però és que toquen una nota així i et diuen quina nota és. Ah, sí? A les alçades, sí. Sí, et Què diuen és? la nota. Això és un re d'alt. D'acord? Vale? Eh, la mar... Mm? a Mar Puig, aquí, la meva dona, no té uïda absoluta, però a l'haver estudiat tants anys eh, música clàssica a través d'un piano, sí. té una uïda relativa molt propera a la uïda absoluta. Per què? Perquè quan es sent, quan tornem amb les audicions dels sons, quan sent sent certes freqüències, amb certs no sé què, amb certs, no és sé que s'ha d'identificar aquella nota. Això ens passa als ah, sí, músics. És xunguíssim. Sí, per exemple, els que els que toquen el violí cordes, sí, com sí. que han d'afinar constantment mm -hmm. han de afinar constantment la perquè no tenen trastes, no? Ja, jo toco el piano és i... aquesta és aquesta i ja està jo em puc oblidar, puc, el meu cervell sí. pot desconnectar i dir jo, que sé, si sona bé i tal, saps? Sí, sí, sí. Però un violí, una trompeta, un, un trombó um, instruments que necessiten de la, del propi gest del músic mm -hmm. per afinar estan tan... A, després dels, a cap dels anys, per molt que no tinguin uida absoluta de naixement ja l'acaben adquirint molt propera. O sigui, Clar. són capaços d'identificar molt. I, i, I, bueno, precisament la uïda absoluta, dèiem que no es pot aprendre... Bueno, hi hauria gent que et diria el contrari, potser, però... Yeah, però es, es treballa. Però es pot arribar a treballar, a tenir una uïda relativa molt, molt, molt molt propera. I et diré més que crec que la uïda relativa mm -hmm. és molt més beneficiosa que la uïda absoluta. Per què? Posem pel cas que jo sóc pianista i, i toco, vaig a tocar un piano d'un auditori que hi ha un piano de cua i està sí. afinat a una tonalitat Està afinat, vale A uns ersos, vale. a, un a 4,40, que se'n diu. Bé, ja parlarem. Ui, sí, això és un tema, eh? I llavors va... La... I, est... I aquest afinació de piano mm? està desafinat. Està un pèl baix. Està 4,39. Vale. 4,39 i mig, jo què sé. Està un pèl tard. I llavors ve un... una persona que toca el cello i que té uïda absoluta. Sí. Li fas la vida impossible. Sí? Sí. Perquè... a eh acostuma a passar que els que tenen el guida absoluta no, els hi costa molt No posar-se. tocar llavors. fora tocar fora de to yeah. no es poden adaptar, no es poden ser relatius al to que està sonant wow. llavors, bueno, és delicat, hi ha gent que té reals problemes, grans problemes per exemple, gent que toca el clarinet i que, i, i que a més a més Um, els, els, els instruments de, de vent, el saxo, i ha el saxo alto, el saxo tenor sí. i els clarinets i tot això, que, un de saxos. Que, amb, que són instruments transpositius Què és això? que vol dir que no toquen en la tonalitat de... Bé, ja en parlarem un altre dia vale. Vale? Que, que, estan en, que estan en si bemoll o en mi bemoll vale. però hi ha gent que té real, reals problemes per, per, per dir, hòstia, estic tocant un estic tocant aquesta nota, o sigui, han d'estudiar diferent, perquè estan tocant una nota però estàs sonant una altra, uf, bueno, és un, uf, és un drama. Uf, uf. Em, I, a més a més, la gran la principal defecte és aquest, que, que no puguin tocar amb altra gent quan estan en una altra tonalitat. Yeah. O sigui, no pots tocar desafinat, mai. mai mai. O sigui, si van a un karaoke, els hi pet al cap. Uau! Saps què vull <laughs> Llavors, tenir una vida relativa com la meva, que s'adapta, eh? i si estàs una mica desafinat, escolta, no passa no Vale? Bé, bueno, i això és la musicalitat Una de les... una habilitat Que eh, s'ha de... O sigui, si ets músic doncs La vas adquirint, però he de dir Que hi ha molts músics que, per exemple, el ritme sí. No entenen vale, Això és el que et volia preguntar jo El ritme és un gran paràmetre de la musicalitat importantíssim Per mi, molt més important Que la l'avui absoluta, per exemple clar. clar. Per què? Bé, bueno, perquè vivim a l'època del ritme. Avui tots són ritmes i, i avui ballem i avui toquem ritmes i els ritmes llatins i els ritmes. I, i la música moderna <laughs> és, és ritme i... però no és la música moderna, sinó l'essència tu, als abans el, a, a les tribus d'Àfrica de... és ritme. Ja, yeah, ja. Yeah. Tot és ritme. La, la, la tonalitat de després i que no dic que no sigui natural tampoc, eh? Ojo, que hi tota la cadena aquesta d'harmònics Uh -huh. eh, que ja hem parlat el altre dia el lo que són els harmònics i tal, uh -huh. però, però per mi lo primer i lo més important o fundamental és el ritme. Què menabra di? Tots els músics sí. saben ballar? Exacte, o sigui, quin... O no. No? no? no. I jo per mi això? A mi m'explota el cap. Això. El ca... Tu tens molt de més musicalitat que molts músics, Mariona per què? Perquè saps moure't a tempo. Però ells també han de tocar a tempo. Sí, però... Sí, quin galles que sortit. Però hi ha vegades que... Certament. I hi ha vegades que és incoherent perquè dominen tant... És el que et deia. Es centren tant amb el seu instrument i certament han de tocar a tempo i, i a vegades jo no ho entenc. A mi també em peten al cap. Com pot ser que estiguin tocant el baix o la guitarra a tempo? Sí. Sembla, sembla. És, és cert que si hi ha molts instruments es desdibuixa tot una mica i possiblement ja. aquella persona que no sap ballar no tingui un ritme perfecte i estigui tocant una mica fora. I yeah. això, i això al, al, al, a la llarga es, denu, els, es denomina també que no és un super, super, super músic. Que no vull dir que, yeah. no es, que no es pugui guanyar la vida i que no sigui un gran músic. No, no, no. Però certament el, el que és crec amb el ritme sap ballar. Sap ballar? No vull dir sap ballar, sap, sap moure's. Moure's, sí, eh, sí. T'ha sí. passat molt el cos, perquè jo, jo me'n recordo, jo quan estudiava direcció musical, clau un director d'orquestra, ha de saber portar el ritme amb el no, cos, no, ha exacte. de dirigir tanta gent i, i, i, bueno, pots aprendre a moure els braços, però has de transmetre la música a través del cos. I jo quan estava allà, en direcció musical per teatre musical, que estic tocant el piano, no tinc, tinc les mans ocupades, Clar, és que et deien, no, no, has de moure el cos, has de portar el beat amb el cos. Clar. I és, evidentment... Però, en fi, si de... és director musical en... tocant el piano? Clar, o sigui, jo vaig estudiar el màster de direcció musical per teatre musical i, bàsicament, actualment hians musicals que vas a batuta, que hi ha el director que va a batuta com el Rei Wicked, que tens una orquestra mm -hmm. gran i hi ha un director. Sí. Vale, batuta, però normalment uh, i cada vegada més els musicals don't tenen una banda, són una banda, una vale. petita banda i el director musical també toca el piano. Ah, es sí, que jo ja tinc amb em traje de pingüino i batuta. Ah, també, eh, també. Però, eh, però <laughs> el que vaig estudiar jo va ser les dues coses, ah, batuta vale, vale, i des del vale, piano, vale. dirigit ah, des del veus? piano, que, vale. que va, com m'he fet en Bruna. Sí, sí, sí, però jo, va... jo pensava que... Vull dir, no, sé, no, no sabia que existia realment el director musical... Bueno, de la banda doncs, que també toqués, saps? Sí, és una adaptació, en el fons. Va, va, és una adaptació de dir, ei, eh, no hi preso, pues toco el piano i dirigeixo des del piano. Això va passar un any. És i més i... modern, també. És més mo bueno, és el que et dic, cada vegada és, ah, és el que és... Sí, eh, sí, sí, sí. Perquè és per, per cosa de pressupostos, de simplicitats, i perquè actualment els, els musicals d'ara són més músiques pop i van enclaquetats. Quan dic van enclaquetats, van amb un clic, van amb un tempo sí. marcat que se'ls dispara pel linear, que per cert han arribat els meus nous iniciers, he, he fet una història estupenda, ja te'ls ensenyaré ara. Home, baix. sisplau. I et disparen el clic per l'orella i tu vas seguint a la claqueta. No necessites un director? Clar. Si el bateria va seguint la claqueta... No clar, sí. Un... Clar. A veure, sempre hi ha un director perquè és el qui mana i el que et va donant les ordres de què ve, com anem, clar, clar. tal, i qui marca els assajos. Sí, sí, que és un mid-day. Però no és un mm. director de batuta per fer wicket que tens molts robatos, molts adlibitums, molts calderons, tot això, no hi ha un clic. Clar, clar. És el clic, és el propi director I llavors vale. doncs el director ha d'estar 100% centrat en, el, en portar la batuta No només pels músics, sinó també pels cantants Les entrades de cantants Clar, clar també l'ha marcat el director, ah, això no? Això mateix, sí, sí, sí senyora Doncs he de dir, Mateu, que tu tens molta musicalitat Gràcies, Perquè Mariana Perquè qui l'ha vist a Bruna tocant al piano Ah, veus que em moca el ritme? Ho pot, ho pot corroborar amb mi. Inté jo bueno, ballo, sí, certament, jo vinc de família de ballarins, el meu cosí és ballarí, és, és, és quart, cinquè del món Quart del món, és ara. És frutíssim, això, eh? món en balles de saló. Aquesta gent, el meu cosí... Saps que deu tenir... Bueno, jo jo el, veig, el veig ballar i he de dir que ni, no entenc jo ni el ritme. O sigui, jo no el pillo. Ja, ja, com o sigui, no el pill... fan, penso, no? A vegades penso, vale, va, va des temps, no pot ser, no pot ser. Com a vegades un director d'orquestra música clàssica no saps si va anar a temps o no perquè penses, hòstia, no sé si és que la música m'arriba tard o és que ells van... <ríe> saps? És com... Ja. Pues Vaig un ballarí, però quan et concentres i tal és realment què ells estan fent amb el cos, <sífixi> corxeres, semicorxeres, garrapatees, ah, te'n recordes? Garrapatees, oh que m'agrada aquesta Estan paraula. fent totes aquestes uh, mètriques, però a l'aire. Ja. Yeah. I, I que no formen part de la música. És a dir, pot ser que la música toqui pap-parararap, pap-parirurap, ra, i ells estan ballant tiqui tu tiqui-tu estan posant més notes dintre d'una música, <supen> però no l'escoltem la veiem, yeah. i és màgic per mi això és, és, és brutal estan dibuixant la partitura d'aquella música no és fortíssim i han d'anar molt a tempo, i et diré en l'ocasió un dia em va confessar que la clau de l'èxit en el Vall de Saló llatí, uh -huh. perquè ell és de Vall de Saló sí. llatí és el ritme Clar. és, és la, yeah. bueno, aquesta part del ritme no només la coreografia que, que lo impressionant que pugui ser coreografiant o lo innovador que pugui ser coreografiant sinó que l'essència de tot és com portis el beat clar, aquest clar, beat clar. de la salsa aquest beat de la, de la samba i de tot i del xa-xa no? i, i com, doncs, estem en les mateixes aquí és on s'uneixen dos mons no? la musicalitat clar. li diem musicalitat però potser hi, seria, hi hauria un altre terme per unir no? aquest sentit però jo crec que és musicalitat perquè ballarins ballen música llavors doncs clar, clar. Um, doncs és Molt això, bé, exacte. molt interessant, la musicalitat. I certament, hi ha molts músics que et costa creure que, que puguin ser músics per com ballen, no? I que, bueno, en fi, Que fort, això hem fet sí, al cap, eh? Sí, sí, i, i quan veigis algun músic que no balla bé, és eh, de dir... Bueno, eh, a veure, no li diguis res. No, no. no, re, no li però li el, ritme, el ritme és com la uïda absoluta una mica no es pot aprendre del tot yeah. pot, pots fer mil classes yeah. però quan, quan un profe o sigui, és el que costa més ensenyar un nen el ritme. Eh? Quan, quan un nen és rítmic o una persona és arrítmic hòstia, no, no hi ha manera perquè és que és no sé, és algo com natural és com una cosa que ho o sents que com ho és que deu ser xunquíssim, no ensenya el ritme no, és que jo no ho sé fer, jo no sé fer literalment, jo no ho sé fer en canvi, ensenyar música en general uh -huh. Pues, per exemple, si hi han dues persones, tu i una altra persona que no sap ballar, tu, tu aprendràs molt més ràpid. La música. Sí. La, aprendre música en general. Perquè tens aquesta musicalitat que es necessita. Aquest ritme, si tu saps ballar una peça a mm. tempo, mm -hmm. aprendràs molt més ràpid que una persona que no sap ballar una... una... Yeah. Potser després tu hi dediques menys hores i l'altre més hores i t'acaba passant. Clar. Però això bueno, és com clar, tota la, la vida. L'esforç al final és bàsic. Hi ha una frase que diu «El esfuerzo supero hace mucho a mi talento» i és veritat, <laughs> és o un sigui, 80-20 no? absolutament. Absolutament, absolutament doncs bé Mariona uh, bé. fins aquí aquest capítol d'avui que dient debatut però m'he fotut un monòleg aquí, però quan expliques una cosa jo ara he explicar qui és la musicalitat i ostres, aprens descobreixes coses, és interessant així que us convido a tots a que penseu amb les vostres coses. Ah, en la vostra musicalitat. Exacte, i piqueu de mans correctament. El dos i el quatre, amb la, la caixa. Exacte, I balleu, que no al fons és el més ah, sí, bonic. Sí, com i vulgueu. Important. Ballar, disfrutar i cantar sense afinar, no passa res. No passa. Cantar ens va bé, encara que no ah. sapiguem ni la lletra ni el to. Lo, lo, lo. No, lo, lo. I això cura tu tot. tot. Mariona, ens veiem la setmana que ve. Ah, Aixem la setmana que ve. Adéu.